і недовіру до всього. Опинилась в такому житті, де підозри вимагає навіть чиясь самотня постать на шляху. Небезпеку може нести в собі все, що рухається, ближче чи далі, все, що не є тобою. Щоправда, хлопці, котрі ходили у розвідку, тримались іншої думки щодо хутірської велосипедистки. Ніяка вона, мовляв, не зрадниця, «Скоріше всього, наша вона, бо навмисне ото курсувала стежкою на видноті, сподіваючись, що з лісу її помітять, і вона зможе попередити їх, залишених, остерегти від засідки». Власне, так і сталося ж. Однак і розсудне міркування хлопців не могли похитнути Кочубея в його недовірі, розкинутій на всіх і на все. «А якщо пастка? Якщо западня? Зараз не вір нікому!» – тлумачував він своїм знов і знов. Олімпіаді панасівні не бракувало аргументів, щоб найперше у власних очах виправдати надобережність свого чоловіка. Адже становище, в якому вони опинились – вимагала від людей зовсім інших реакцій, ніж в дотеперішньому житті. Вона вчорашня вчителька зараз і сама почувалася незахищеною проти натиску якихось незнайомих раніше для неї всевладних інстинктів, що піднімаючись десь із темних, недосліджених, безодень душі спонукають тебе до постійної остороги. Купи страхів, наростаючих підозрінь, гаддям ворушиться в тобі. Часом стає аж гидко від них, від їхньої потаємної дії. Раніше навіть у почуттях ревнущів вона віднаходила бувало не лише біль, але й щось схоже на азарт полювання. Ці ж теперішні темні тривоги до краю виснажують. Не всетим ожидають з твоєї душі поживи, як отій сліпі шовкопряди, що їх вона, буваючи у сестри, бачила колись у щедро натопленій бригадній хаті, де навіть жінки колгосниці навчені новому ділу, не переставали дивуватись на своїх невтомних потворних ткачів, які шерхотом сарани пожирали накидане купою для них свіжилися лися шовковиці». Їли-їли, ніколи його не наїдаючись. Кочубий, залігши в ліщині, спрямував свій гострий погляд на улоговина. Здається, вся увага його була зараз прикута до того хлоп'яти, що неподалік своєї лиски так безтурботно і довірливо спало посеред оболоні, приколисане сонцем, ніби на землі не було жахів, тривог, смертовбивства. І хутирець поки що не викликав підозри, принаймні звідстані не помічалося, щоб якась небезпека загрожувала звідти цим згорьованим людям, чиє кількаденне ходіння не дало їм нічого, крім крайньої втоми та виснаги. Присутність пастушка на луках Причому зовсім недалеко від них, Кочубей розцінював як зручну нагоду, що нею слід скористатись для додаткової розвідки. Адже можна, не ризикуючи, наблизитись до того малого свідка, розбудити, якщо спить, і з перших уст дізнатися, що зараз відбувається в хутірці, хто в ньому порядкує. Цього разу Кочубей нікого не посилав на луки. Сам вирішив іти. І коли він підвівся, за ним попідводилися інші, рушили до пастушка разом. Після їхніх блукань це була перша людина, побачена так близько, і людина ця не сполохалась, не схопилася, щиняючи гвалт, не кинулась тікати. Міцно спало хлоп'я. Зібгавшись на куфальчині, затиснувши в руці батіжок, сном юного праведника спало, пригрітине жарким осіннім сонцем. Не прокинулось хлоп'я й тоді,